Köszönöm neked, Bányai Géza vagyok. A mai hédes india csupa szép témával készült, hisz gandhi lenne főként szó, Gandhi születésének Pontosabban halálának 60. évfordulójára van egy Gandhi konferencia, és a jövő hét egy, gandhi, egy india hét lesz, ahol Gandhi és az erőszakmentesség különös hangsúlyt kap. És ezt a készülődést, mondhatni ünnepi készülődést Rontotta meg, az ízét rontotta meg az a túz fajult támadás, ami Mumbai-ban a régen bombay nevezett nyugatias hatalmas nagyvárosban történt, ahol terroristák, úgy néz ki, hogy iszlám terroristák, akikre azt mondják, hogy külföldről jöttek, és ez egy külföldről pénzelt vagy külföldről indult támadás, legalábbis Manmohan Singh indai miniszterelnök szerint, 125 ember esett áldozatul és 325-en sebesültek meg. 9 helyszínén történt egyszerre ennek a támadásnak, a megtörtént-e Mumbaiban. Magyarok ugyan nincsenek a sérültek között, egy képviselő az éppen csak, hogy megúszta Gátfedel Béla, és ennek a hírnek a szomorúságát az adja meg, hogy Indiában Ugyan léteznek sajnos a mai korban ezek a fajta ö, ö, terrorista cselekmények, és Leveles Zoltán, akivel majd fél hatkor fogunk beszélni, maga is járt ezekből a helyek közül, ahol a támadások történtek, ezekből mondta, a kilenc helyből hat helyen ő maga is járt, tehát ismeri a helyszínt is, és a számos idei útja során maga is találkozott ezekkel a hírekkel, de tulajdonképpen ez nem egy igazi indiai hír. Mindegyik indiai azt fogja mondani, hogy ez nem india. Az india, az az édes india, amiről mi is beszélünk, az az india, ami a Gandhi indiája, az az india, ami a védikus bölcsek indiája, az az india, ahol a muszlim, a keresztény, a hindú, a szik képes együtt élni és a közös ünnepeken egymáshoz átjárni, és barátok, ugyanannak a népnek a tagjairól van szó. Ő a történelem és a politika ellenben egészen drámai és szomorú irányba viszi a dolgokat, és ha már gandiról van szó, akkor azt is meg kell említeni, hogy 60 évvel ezelőtt ő, aki elsősorban kiállt amellett, hogy a a muszlimok és a hinduk között ne legyen ellentét, hanem az ahimszá, az erőszak nélküliség elvét ö, alkalmazva testvérként éljenek együtt. Egy ö, iszlám terrorista golyójától halt meg. Ez hátborzongató tulajdonképpen, és az is hátborzongató, hogy miért szinte 60 évre Gandhi születésnapjára van, illetve halálának napjára elnézés, hogy ezt a kettőt összekeverem, de Indiában ezek az események, az eltávozás és a születés mind a kettő hasonló jelentőséggel bír, ilyen értelemben szinte keveredik. Miért erre az időpontra lehet időzítve? Az első Részben Percel Istvánnal fognak hallani egy beszélgetést, aki a CEU, a Közép-Európai Egyetem professzora, és a Gandhi háromnapos Gandhi konferenciának, ami jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán lesz a magyar szervezője a másik oldalról, ugye az egyetem és a, a, a követség voltak a szervezők. És ez pont erről az ahimszáról, pont erről a megbékélésről szól, méghozzá azzal a céllal azért konferencia, hogy ezt mi is meghallgassuk, és az a tudatosság, ami által Gandhi elvezette vér nélkül Indiát a függetlenséghez, az a fajta tudatosság segítsen bennünket is ahhoz, hogy a zavaros időkből ki tudjunk lábalni. Fél-hatkor Leveles Zoltánnal fog beszélni, aki beszámol arról, hogy milyen Gandhi emlékeket látogatott meg Indiába, azt lehet mondani, hogy az összes jelentős helyen járt, és sajnos azokon a helyeken is említettem, ahol ez a szörnyű túzdráma történt. Majd a műsorunk végén egy Jantra című kísérleti filmről fogunk néhány mondatot váltani Bitner Minaksi Dórával, aki részese volt a film elkészítésének. Úgyhogy hallgassák önök ma az Édes Indiát figyelemmel. Mindegyik beszélgetésünk telefonon keresztül történik, erre legyenek türelemmel a hangminőség megfelelően. Ilyen lesz ma. Köszönöm szépen. Telefonnál Percel István professzor úr, a Közép-Európai Egyetem középkor tudományi Tanszékének docense. December 1 -e és 3-a között lesz Budapesten a Közép-Európai Egyetemen a Gandhi konferencia, aminek egy hosszabb címe van, Gandhi a globalizált világban a modern vonatkozásai Gandhi gondolatainak, aminek ön az egyik szervezője. Mi az oka, hogy egy ilyen konferenciát létrehoztak, és mik a céljaim? Amikor elkezdtük szervezni, még nem tudtuk, hogy bele fogunk futni pont, amikor a konferencia lesz a 30-as évek óta legnagyobb méretű világválság szerűségbe. De már akkor is azt gondoltuk, hogy olyan gondolatoknak is meg kell jelenniük a politikai palettán, és egyáltalán politika-filozófiai palettán, amelyek vagy nem ismertek, vagy háttérbe szorulnak, vagy azt gondolják az emberek, hogy ezeknek helyi ez esetben indiai jelentőségük van. Tehát az alapgondolat az, hogy azok az eszmék, és azok a nem csak eszmék, hanem magatartás formák, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy india, egy rettenetesen elmaradott és elnyomott gyarmatból független ország legyen, amely jelenleg a csak lassan a világ egyik vezető hatalma, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy egy olyan ország, ahol valami pokoli szegénység volt, jelenleg egy 300 milliós középosztára rendelkezik, amely nagyobb, mint az Egyesült Államok népessége hogy azok az eszmék nem csak Indiában hatatnak, és azoknak az eszméknek van valamiféle jelentőségük, akár a mi világunkra is erre a félig nyugati-félig kelet-európai világra nézve is. Néhány pontban össze lehetne foglalni, hogy mi, mi ezeknek az eszméknek a lényege? elmondhatok -e egy történetet hogy inkább? Neki? A történetet nemrég ismertem meg Gandiról, hogy egy mama megkérte Gandit, hogy szóljon a gyerekének, hogy szokjon le a cukorevésről. Sok cukrot evett a gyerek. És azt a mama egészségtől ítélte. És két hétig nem történt semmi. És egyszer csak Gandhi oda ment a kisfiúhoz, és azt mondta, hogy fiam, szokt le a cukorevésről, mert az egészségtelen. És akkor meg kell mondta, hogy mit tartott Gandinak két hétig. Miért kellett két hétig gondolkodni azon, hogy ezt elmondja a gyereknek. És azt mondta, hogy két hétig tartott, amíg leszoktam a cukorról. Azt tanította de Gandhi, hogy semmiféle eszme, semmiféle gondolat, legyen bár politikai, vagy filozófiai, vagy teológiai, vagy szociális, nem működhet, hogyha az ember nem egészen pontosan úgy csinálja. És ennek kapcsán teljesen kísérleti alapon jutott el például arra, hogy az erőszak az minden formájában rossz. Akkor is, hogyha úgymond jó érdekében alkalmazzák és ezért hirdette meg azt a mozgalmat, amely erőszakmentesen kívánta Indiát felszabadítani. És igazából mi ezt egy ténynek vesszük és tudjuk, a történelemben tanultuk, hogy így visták ki India függetlenségét, de nem tudjuk azt, hogy, hogy milyen más alternatívák voltak ott. Volt egy Chandra Bose nevű ember, aki a kongresszus pártnak a vezetője volt Gandhi előtt, de végül Gandhi vette át a helyét, és aki a erőszakos felszólítást hirdette. És Chandra Búz az azután Hitler mellé állt, és indiai légiót szervezett India felszabadítására. Majd amikor azt nem vezették be, hanem az Atlanti fronton használták, akkor átment a japánokhoz, is nem kívül sikeresen harcolt indiai önkéntesekkel, japán zsoltban a britek ellen. Hogyha ő maradt volna a kongresszus elnöke, és abba az irányba tudták volna megmozdítani Indiát, amely akkor 600 milliós volt, és a Hitler mellé áll, akkor mi történt volna. Ebben nagyon rossz belegondolni. Tehát ami egészen különleges példája annak, hogy megélt és őszinte, és rendkívüli intenzitással, és maguk helyén kommunikált eszmék milyen hatást tudnak elérni. És én nagyon sok időt töltöttem Indiában, másfél évig egyhuzamban is éltem ott, gyerekeim ott jártak iskolába, négy gyerekem, és valahogy belülről megismertem ezt a rendkívül ellentmondásos társadalmat. És úgy érzem, hogy egy csomó mindenben előbbre tartanak, mint mi. Mik azok, amiben előbbre tartanak? Mert azért azt gondoljuk mi itt Magyarországon, hogy hát anyagiakban biztos nem. Hát ez is relatív. A dolognak a dinamikájában mindenképpen előbbet tartanak. Amikor először mentem Indiába, ez 1998-ban volt, nem bírtam kódusnak pénzt adni, mert koldus hadak támadtak meg, és majdnem szétszedtek. Ezek a koldus már ma nem léteznek azokon a helyeken, ahol akkor jártam. Viszont ugyanebben az időben néztem végig, hogy hogy nőtt a, ha a hajléktanak száma Magyarországon. Igen. Tehát nem, nem az általános ércim, van, amikor vannak, de a dinamikája az a felét hogy ők jönnek fel, mit pedig nem igazán érzünk. Mennyire látja azt, hogy India azt az értéket, ami azért legtöbbünket India irányába vonz, a fajta spiritualitás vagy szellemiség, ami látszik olyan erősnek, hogy egy Gandhi végül is képes volt ilyen fontos politikai erővé is tenni, mert azért ez a, szokták mondani, hogy egy politikus a szentek között, és szent a politikusok között, de egy lényeg, hogy a szentek nem szoktak ilyen értelemben ekkora társadal, mozgások élére állni. Ez a számunkra, a nyugati ember számára ez egyfajta spiritualitásból fakad, amit mi nem engedünk vagy nem szoktunk szívesen látni mondjuk a politikában, vagy pedig a, a társadalom úgynevezett fontos materiéle értékeinek a gyarapításakor. Ebben önnek teljesen igaza van. És az az érdekes abban a spiritualitásban, ami Gandit táplálta, hogy nem egy konkrét spiritáitás volt. Tehát nem az indiai, Gandhi hindu volt, de az nem egy hindus spiritualitás volt, és nem is egy szintetis spiritualitás volt. Ez egy egész különös dolog, amit nem értettem, miért Indiában jártam volna, hogy van, van, ami közös az emberekben, és nem hiszem, hogy ez megvolt ezelőtt a kongresszus és Gandhi mozgalom jelölt, amit nem vitatnak. Itt a konferenciánkon Vizsajemnek hívják ezt az embert, akit barátom Udai Barakrishnan ajánlott, mint a mai talán legnagyobb Gandhi Jánost, aki a pozitív ateisták, szövetségének az egyik vezetője, és ő az egyik legnagyobb szociális munkás Indiában. Tehát ezek olyan értékek és olyan spirituális értékek, amelyeket a teisták is osztanak. Ez a konferencia számos előadásból áll, egy praktikus kérdés, ugye ezekre az előadások először is nyitottak. Természetesen, tökéletesen nyitottak. Tehát magyarul bárki oda mehet mindenfajta feltétel nélkül. Vajon meg fogja érteni ezt az előadók többsége külföldén? Praktikus, nem lesz szinkron tolmácsolás, sajnos. Nem tudom, hogy ez helyes döntés volt-e, sem. Az a döntés történt, hogy az egy angol nyelvi konferencia, és nem lassítják a, mert nagyon sok az előadó, és nem lassítják a tolmácsolást, és nem biztosítják a a szinkron tolmácsolást. Talán kár, mert nagyobb nyilvánosságnak is érdekes lehetne. Egy csomó esemény azért magyarul lesz, lesz egy kiállításunk, amely megpróbál bemutatni egy falut, ahol ezeket az eszméket megpróbálták megvalósítani, és ahol bizonyos mozgalmakat, szövetkezeti mozgalmakat Gandinak egy barátja, és függetlenségi harcban társa Narasimarágyú indított el, és az ő utódai lelkesítik még mindig ezt a falut. 12.000 fős falut amely ezeknek az eszméknek, ha úgy tetszik, gondi gazdasági eszmények mentén próbál tisztességes megélhetéssel jutni és fejlődni. Együtt készítettem két barátommal, Udai Balatistánnal és Fabián de Kostállal ezt a kiállítást. Nyilván konferencián talán erőbe számol, de engem borosztóan érdekel, és a hallgatóinkat is, hogy egy ilyen faluban, ami úgy fest egy kicsit, ahogy elmondta, hogy ez egy minta a jövő számára, és hogy egy fenntartható bolygón, én, lehetne. erről van kéren. szó. És itt kétnyelvű lesz minden. Tehát itt nem lesz hát semmi, aminek volna magyarul. Magyar Milyen egy ilyen falu? Milyen ott élni, Vagy mit csinálnak az emberek? Talán ez, hogy szövetkezet, ez már eleve a magyar fülnek, ugye nagyon... Hát igen, e, mert az ott az egyik legmegdöbbentőbb számomra, hogy a szövetkezet nem egy kommunista és eszme Indiában, az egy megélhetési forma. Olyan forma, amelyben a tulajdon megosztott, a legkülönfélibb pártokhoz kapcsolódnak attól még, ahol a hasznot elosztják, azon igyekeznek, hogy senki se legyen túlzottan gazdag, és senki se legyen túlzottan szegény, és ugyanakkor mégis gazdaságilag működjék a vállalkozási Hihetetlen Hogy oldják pont ezt a nehéz kérdést meg, hogy az egyik ember ne kell a másik rovására meggazdagodni? Itt ismét visszatérünk gondjelvéz, amelyeket egy kicsit elég mutattam. Igazából fel kellett volna sorolnom, hogy melyek ezek az erőszakmentesség, az erőszakmentesség, a a jólét mindenkinek szarvodája, amit a falusi háziipar fejlesztésével gondolt Gandhi megoldhatónak, a vallási tolerancia, a szekularizmus, ami azt jelenti, hogy egyetlen vallás semmilyen eszme nem dominálhat a többi rovására, és minden közösség önmagát kormányozhatja, tehát nem csak az egyénnek vannak szabadságjogai, hanem a közösségnek is. És a felsorolás végére hagytam azt, amiről itt szó van, ez a letéteményesség elve. Ez mit jelent? A letéteményesség elve azt jelenti, hogy igenis jogos az, hogy a társadalomban e, vagyoni, gazdasági és egyéb különbségek vannak, mert vannak emberek, akik tehetségesebbek, és vannak, akik kevésbé tehetségesek. Vannak, akik kezdeményezőképesebbek, és akik vállalkozásra képesek, és vannak, akik csak követni tudnak. Szóval az különbségek nem eltörölhetők, és egyenlősíteni nem lehet. De, és itt jön a letéteményesség elve, arról kell meggyőzni a gazdagokat, hogy ők nem teljhatalmú tulajdonosai annak, ami az övék, hanem, letéteményesek, és itt persze Gandhi azt mondta, hogy az Isten bízta meg őket, és a társadalom bízta meg őket azzal, hogy ezt a gazdagságot a közgyavára használják. Gandinak az volt az eszméje, hogy a kapitalizmus rossz, és a szocializmus is rossz. Uh -huh. És a letéteményesség pedig egy hatékony eszme, és hogyha azok, akiknek kezében a gazdagság van, és akik ezt nem veszik el, hiszen elvenni erőszakos dolog, és az erőszak önmagában rossz. Ezeket kell meggyőzni arról, hogy a tartsák meg maguknak azt, amire szükségük van, ki 1%-ot, ki 15%-ot, az azon múlik, hogy mennyire lehet meggyőzni őket, a maradékot pedig fordítsák a pénzjavára. A szövetkezeti mozgalom így indult a Leti hogy gondjának ez a barátja, Maroszima Radzsú, aki ennek a falusnak a földes ura volt, megértette ezt az üzenetet. Látta, hogy fejleszteni kell, és úgy gondolta, hogy a mezőgazdaság nem jelent igazi jó megélhetést az embereknek, se neki igazi jó hasznot már Minden. ebben a modern korban. Tehát mezőgazdasági alapú iparra van szükség. És létrehozott ezért egy cukorgyárat, hiszen ott rengeteg cukornádat termeltek, de ezt nem saját üzeneként hozta létre, hanem szövetkezetként. Részvényesítette benne mindazokat, akik ott dolgoztak, 500 embere kezdte, és ma a 12.000-es faluból 7.000-en tartoznak a cukornábszövetkezethez. És innen indult el a szövetkezeti mozgalom, amely Indiát a világérményi cukortermelői évítette. Túl sok is a cukor Indiában, és túl édes szájjal, ez egy másik kérdés. Önmagába véve, csak a cukrot életi, ugye ez, egy, ez egy, egy gazdasági siker, de mint társadalmi modell siker, mennyire terjed el ez Indiába? Elképesztően. Ez... Elképzeltem a következő nagy dolg, amin sokkal fontosabb volt igazából, csak később jött. Ez a 60-as évek végén, a 70 évek elején indult el Gujarakból, Gandhi szülőföldjéről, egy Kurian Vargis nevű ember, aki, mint a neve is mutatja, Kurián az Kuriákos és Vargis az György, tehát ez keresztény. A, azt hiszem, hogy a... A, tehát a helyi keresztényekhez tartozik, akik ott voltak sok-sok évszázada már jóval az európai Kedet, keresztény, tehát szírkeresztény. Ez a Kurian Vargis megszervezte a tejszövetkezeti mozgalmat, ami szintén nagyon elezem etikoklakában. India óriási segélyprogramokra szorult tejtermékből, és, és úgy hozták be a tejet, és sorokáltak egy pici kis tejért Indiában. És megszervezt az első szövetkezetet, amelyet Amulnak hívnak, Gujaratban, Anandban, és több elven alapult, az egyik a közvetítők kizárása, tehát a kizárása, akik leszedik a hasznot. Megszervezni a tej begyűjtő állomásokat, mindenkinek maradjon meg a kicsi tehene, az egyiknek egy, a másiknak tíz, a harmadiknak 20-nek negyven és mindenütt legyenek állomások, amelyek az begyűjtik minden reggel, olyan készülékekkel, amelyek elrendezik, hogy higiénikus a tej és a minőségi követelményeknek, ezt mind leszélneztük, pedig meg leszénképeztük, és utána onnan megy a tejtermékgyárba, és utána onnan osztják el a környéken, hát persze, hogy minél kevesebb szállítás legyen, mert a tej romlandó, aminek közt nem ma India a világ legmegyobb területemlő Mi ennek a tanulsága számunkra említette is, hogy ugye a, a, ez a globális válság gondolata, és szerintem főleg az, hogy Magyarország ebben mennyire gyötrelmes résztvevő, ebben azért vannak gazdag országok, akik egy kis életszínvonal csökkenéssel morogva, de tulajdonképpen mentálisan jól tudják viselni a válságot, Magyarországon ellenben mintha a szellemiség is olyan erőteljes válságban lenne, hogy talán egy gandira volna szükségünk. Benne van ez a szándék a konferenciában? Természetesen benne van. Mondhatom megint személyesen? Hogy nem. Valamikor a rendszerváltás idején lefordítottam Fritz Schumachernek a kicsi szép című művét a közgazdasági kiadó számára. Most készítjük a második kiadást, csak valami technikai ok miatt nem jött kisányos a gondi konferencia idejére, be tudtam volna mutatni. Erről a válságról ő már a 60-as évek végén, 70-es évek elején beszélt, és ő egyik első volt, aki mondta, hogy nem fogta következni akkor, hogyha bizonyos alapelveket, Ilyen például az, hogy nem vagyunk olyan nagyobb, mint képzeljük magunkat, és a kicsi a szép, nem pedig ezek az óriás méretek. És nem látom azt egyébként, hogy a gazdag országok, mondjuk Amerika, olyan könnyedén venni ezt a válságot, és úgy látná, hogy könnyedén túl fog ezen jutni. A Schumachernek az egyik elve, és ő egyébként kimondottan Gandhiános volt, Schumachernek az egyik elve az, hogy nem lehetséges végtelen növekedés véges környezetben. Tehát, hogyha bizonyos dolgokat nem fogunk vissza, és hogyha azt képzeljük, hogy, hogy bizonyos termelési és fogyasztási és nem tudom milyen normák a végtelenség növelhetők, és nem veszük figyelembe azt, hogy közben mi az emberiség létszáma, és hogyha 6 milliárd ember követeli ezt az életszínvonalat magának, akkor ebből a földből nem marad semmi. Hogyha ezeket nem veszük figyelembe, és nem próbálunk olyan termelési, megélhetési és együttélési technikákat kidolgozni, amelyek erőszakmentesek. Ez kimondta a err ismét csak Gandhi alapján. Ha nem próbálunk ilyeneket kidolgozni, és nem próbáljuk szempaszhatóvá tenni az életünket ezen a bolygón, akkor az a bolygó össze fog omlani. Nem a fizikai értelemben, hanem az emberi élet lehetőségei szempontjából. Mennyire látja azt, hogy Magyarországon ez a gondolat rátalál azokra az emberekre, akikre rá kell találni? Nem tudom, hogy az egyetemi tanítás során van-e módja, ezekről beszélni. Hát én, én középkorral foglalkozom, és közelről bizantinológus vagyok, és keleti kereszténységgel foglalkozom, tehát nem erről beszélünk. De hát azért az ember mindenkivel beszélget. Most egy, egy, egy, egy doktori védésre jöttem Belgiumból, és a védés után ott is ezekről beszéltünk, hogy mindenkit foglalkoztatnak ezek a gondolatok. Emlékszem, amerikai fiúval de egy göröggel, meg, meg egyik volt ukrán diákunkkal, aki a doktori értekezését védte meg bővenben. De mindenkit foglalkoztatnak ezek a gondolatok, de valószínű, hogy az ilyen jellegű gondolatok most még Magyarországon még nagyon fordcsának és újnak látszanak, de az a biztató, hogy... Ha jól látom, Amerikában már elnökválasztást lehet nyerni, hasonló gondolatot Nekünk már csak egy elnök jelöltünk hiányzik ehhez biztos Eljön majd annak az ideje is. De hogy mit fog megvalósítani Obama abból a programban, amit nem tudom. De hát nagy nyilvánosságot kapott, hogy gondiképe van az íróasztalán, uh -huh. hogy az egyik első program, amit meg akar valósítani, az a megújítható energiaforrások, a uh -huh. való átszállás az olajról, ez Schumacher a 60-as évek végén, amikor mindenki az olcsó energia bűvöletében élt, már akkor megmondta, hogy ebből iszonyatos báják. Még arra kérném, hogy egy kicsit tájszerűen elmondaná, hogy az érdeklődők azok mikor és hova mehet. Lesz egy nagyobb India-hét, most így nem tudom elmondani az összes és fejből, mert csak egy részét szervezzük mi a, a Közép-Európai Egyetemet és a Nyílt Alapítványt. Tehát, tehát nagyon sok program lesz, és ez az Indiai Követség kiadott egy tájékoztatót, amely megtalálható az Indiai Követség honlapján. Tehát ott lehet valószínűleg a legrészletesebb oktatást megkapni. Ami a mi felelősségünk a Közép-Európai Egyetemen, ez, ez a Nemzetközi Konferencia, amely 9-kor kezdődik hétfőn, 4-kor lesz a kiállítás megnyitó, amelyre mindenkit szeretettel várunk. A kiállítás erre a konferenciára néhány nagyon érdekes ember eljött. Két Gandhi unoka és egy Gandhi dédunoka jön, Raj Mohan Gandhi, aki az Illinois Egyetemen professzor, erőszakmentességgel foglalkozik gandhi írt monográfiát a majd ő, ő magyar beszédet, tehát az utolsó beszédet, az utolsó előadást ő tartja a Pertdán. Sumitra Gandhi Kulkarni, egy nagyon kedves hölgy, aki Gandhi unokája, ő fogja megnyitni a kiállításunkat 74 órakor, és itt van Budaya aki Dél-Afrikából jön, Gandhi dédunoka, aki arról beszél, hogy hogyan indult Gandhi dél afrikában útjára, és hogyan hatottak ezek az eszmék később dél afrikában ahol Nelson Mandela merítette ebből inspirációt. Még azt szeretném Igen. mondani, a megnyitó megnyitójáról, hogy ott lesz egy előadás arról, hogy Gandhi hogyan kommunikált az emberekkel, és a Konferencián részt vesz még eh, Asis Nandi, akit említettem, hogy melyik felmérés sorolta a világ száz legfontosabb és legnagyobb hatású intellektuárek közé. Egy fiatal amerikai ember Phil Tiger fog beszélni eh, az amerikai polgári mozgalmakról, hogyan merítették inspirációjukat Gandiból, és hogyan futottak végül a zöld mozgalmakba. Tehát az egyáltalán véletlen, hogy Barack Obama egy zöld programmal indult. Mert ez a fordulat Martin Luther King halála után eh, tudatosan történt meg a fekete politikai mozgalom belkény belül. Tehát az, az a jelenleg az, az, az eszméjük, hogy, hogy minél több zöld munkahelyet kell teremteni, az a, a, a szegények gazdasági felemelkedésének az egyetlen lehetősége. És az, de ez Barack már első ígérete. ez semmi találta ki. Tehát lesz néhány nagyon jó előadónk, ezt a csak mondani. Birszki, indolgó professzor Varsóból, akinek komoly köze volt a Szolidaritás Mozgalomhoz Varsóban. Varga János, a Dunakörnek a vezetője még a, a, Duna, a Nagy Duna idejéből, hogyha emlékeznek a -e? ilyen emberek fognak beszélni. igazság igazságtalanság lenne, ha nem említenék itt három embert. Az ötlet az indiai nagykövettől, Rangy Töjétől származott, aki... Kettőnket győzött meg arra, hogy ezt érdemes elindítani, dr. Bertlenfalvi Gézát, aki jelenleg a Bécsi Egyetem vendégprofesszora és a Körösi Csomatársaság vezetője, és így a Körösi Csomatársaság társszervező, és mi győztük meg valahogy. Nem volt nehéz. Jagoda Elkanát, a fejú rektorát, akinek a segítségenélkül itt semmit tanályzat van, hogy csinálni, hihetetlen mennyi segítséget kell Ez nem egy akármilyen konferenciát, Meg sok sikert kívánok ehhez, és a hallgatóinkat pedig arra biztatom, hogy menjenek el, aki egy kicsit is tud, angolul annak ott van a helye, és hallgasson meg ezeket az előadásokat, biztosan jól lesz. Köszönöm szépen, Percel Istvánnak. Én köszönöm, hogy meghallgattak. az indiai hét programjáról szeretnék néhány részletet elmondani. Meg kell mondanom őszintén, hogy nem nagyon könnyű ezeket a részleteket elmondani. Lehet, hogy csak a napokban kerülnek ezek ki az információk. Igazából az internetről is nehezen szedtem össze, de azt mondom, hogy ha önöket ez komolyan érdekli és elérik a, az internetet, akkor menjenek fel először is az indiai követség honlapjára, ami www.indian.org embassybudapest.org hát ez angolul van írva, tehát indian embassybudapest.org és ott ezeket a programokat megtalálják de ugye röviden azt mondom, hogy tehát lesz a Gandhi konferencia lesz egy Gandhi fotókiállítás jön egy rajasztáni kulturális csoport aztán lesz egy fotókiállítás a buddhizmusról az Örök Mozgó Film Múzeumban lesz egy filmfesztivál, ez szerintem biztosan nagyon érdekes lesz. Lesz egy ételfesztivál, és lesz az az kiállítás, amit Percel István is említett, az etikopakkal kiállítás egy hindai falu, amelyet megérintett Matma Gandhi szelleme. Ugye utóbbi a, a CEUN, tehát a Közép-Európai Egyetemen lesz a Nádor utca 6 a címe, hogy ezt el tudom mondani. A, a Film Festival az örök mozgóban, az Étel és a buddhista kiállítás az a La Meridian szállóban lesz, ha jól látom, de semmilyen címet nem adtak meg, de azt a szállóban mindenki tudja, hogy hol van a Deák térem. Ugyanott lesz ez a ragyosztáni kulturális csoport is, ha csak nem tévedtem ebbe a La valamit, és van egy másik ilyen nevű hely, azt hiszem, hogy nincsen. Ugyanakkor ma is nyílott egy kiállítás, amiről most bővebbet nem tudok mondani, még az se, hogy hol nyílott meg, és arra kérem önöket, hogy, hogy velem együtt figyeljék azt, hogy mi, hol található, minden esetre a lényeg az, hogy indei eseményekbe bővelkedni fog a jövőt is, és már úgy látszik ez a hét is. És nem sokára meghallgatjuk Level Zoltánt. Önök az Édes-Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil rádióban. Telefonnál Leveles Zoltán, Nanda falváról, a hindu templomról. Halló, Zoltán! Leveles Zoltán vagyok, szia, mellőzetesen hmm. Előzetesen arra, arról beszéltünk, hogy kapcsolódva egy kicsit a Gandhi konferenciáról beszámolnál arról, hogy merre jártál azokon az emlékhelyeken, ahol Gandinak a az emlékeit őrzik születésen, halála, nagyobb események, és azért kell, hogy kitérjünk erre a Mumbaii túsz drámás támadása is, hisz említetted, hogy ezek a helyek, ahol történtek ezek a támadások, ezek a számodra többnyire ismerősek, te magad is jártál ott és egyébként is Indiában sűrűn járva, van már valami benyomásod arról, hogy mennyire jellemzi az indai társadalmat az ilyenfajta terrorcselekmény? Igen, hát először is, ami Gandhi téleti, egy tényleg egy nagy tisztelője és rajongója vagyok Gandinak, és ezért, amikor utazom Indiába, azért mindenképp szem előtt szoktam tartani, hogy... hogy ha valami Gandival kapcsolatos, fontos hely közelében vagyok, akkor azért azt igyekszem felkeresni. Hát így történt az, hogy amikor Gujaratban jártam, akkor két jó barátommal utaztunk éppen, és felkerestük Gandhi szülőhelyét, Porbandar városát. Ez a Porbandar városa a arab tengerpartján fekszik. Egy, igazából azt hiszem, hogy inkább, egy, inkább falu, nincsen város, de, de hát azért ö, ö, ö, ö, ö, ilyenkor nem egy magyar, magyarországi ö, méretű falut kell elképzelni. És ami miatt fontos település ez a porbandal, hogy már a mohábarata is említő, említést tesz ö, erről a helyről, ugyanis a híres szudáma, ugye a aki olyan szegény volt, mint a megere itt élt ugye ebben a városban, és hát nagyon érdekes, hogy Gandhi is így született, és lehet egyébként ez a tény is meghatározó volt az ő szegénységi fogadalmára. És egyébként hát egy polgári családban, családi házban született egy két-három szintes épület, ha jól emlékszem, és is tele, tel tele szobával, az azt jelenti, hogy tényleg egy jó módul család voltam, amiben beleszületett. És aztán Gujaratban van még egy másik fontos hely, ami Gandhi-val kapcsolatos, mégpedig Ahmedabad, vagy ahogy az indiaiak szokták mondani, egy Hamedabad. Ugyanis itt a Ahmedabadban, a Subarmati folyó partján létrehozta a Subarmati Assamot, vagy úgy is szokták mondani, egy Gandhi Assam. És hát itt egy nagyon kellemes parkban, ilyen, mintha egy tanya közösséget képzelnénk el, egy olyan asszamat hozott létre, ahol az ő rendje szerint kellett élni, az ő elvei szerint kellett gyakorolni az ott élőknek a mindennapokat, és hát tulajdonképpen onnan irányította a, a, a csendes forradalmát, ott dolgozta ki, és végül innen indult el a, a showmenet is valahol, itt volt, és ö, aztán végül elhagyta ezt a helyet azzal, hogy mindaddig nem fog visszatérni, amíg fel nem szabadítja az országát. És aztán ö, ö, hát a, a sírja Gandinak az delhi található. Természetesen számtalan jártam a, ennél a emlékhelyénél, ahol egyfajta örökméncses ég, és ö, a Jamona folyó partján ö, helyezték öröknyugóvóra, vagyis hát ott, pontosabban szóval ott hangvasztották el a testét. És hát a Jamuna folyó az India, a ganges együtt India legfontos, legfontosabb folyója. És hát tudatosan hagytam ki Bombait, vagy mumbai a sorból, mert azért közben ide tartozik, ugyanis ott is élt Gandhi egy jó néhány évet, 1920 és 30 között nagyjából. A, a, és egy, egy múzeumot be is rendeztek. Azt a szobát, ahol élt Gandhi, azt úgy hagyták eredeti állapotban. Található természetesen egy roka a szobában, és egy óriási könyvtár. És hát úgy hívják ezt a helyet, hogy mani van. És... Hát nagyon érdekes, hogy ez az a város, ugye, ahol Gandhi eltöltött uh, jó néhány évet, hogy ez uh, mié alakult. Egyrészt ugye tudjuk, hogy India uh, kereskedelmi fővárosa, aztán a filmipar fővárosa, uh, Oscar-díjjelöltre, uh, kaliberű filmek készülnek, és tudjuk, hogy a legtöbb film itt készül világon, Bollywoodban és hát tudjuk, hogy jobban elszerűen fejlődő ö, országon belül a leggazdagabb területe ez a bomba, és hát amivé hát az utóbbi 24 órában az, az katasztrófa. Sajnos azt kell mondanom, hogy ez nem egy új keletű dolog. Tehát aki jár Indiában, és olvassa a sajtót Indiában, akkor az tudja, hogy, hogy sajnos Indiában rendszeresek az esféle akciók. Na most nyilvánvalóan azért ez egy egy kiemelkedően összeszervezett és nagyobb méretű eh, tragikus terror terrortámadás. De hát éppen egy hónappal ezelőtt is, amikor ott voltam, akkor meg a, a Indiának a éjszak-kereti csücskén asszamban volt az a sorozatos robbantás, amiért nagyjából ugyanez a csoport vállalt felelősséget, mint a mostaniért, csak a, akkor egy másféle, módzsahidek, most pedig a dekán módzsahidek vállalták a felelősséget, hát amit mindenképpen nagyon sajnálatosnak tartok. Ennek a terrornak a mindennapokban, tehát az emberek mindennapi viszonyaiban van egy nyoma olyan értelemben, hogy gyűlölködnek -e egymásra az emberek, vagy, vagy másiknak a, mondjuk a halálát kívánná, vagy egy népcsoportnak, vagy rasszizmus, hogy valami ilyen formában tetten érhető ez a társadalomban. M Soha nem találkoztam olyan emberekkel, tehát muzulmánokkal is, rengeteget szoktam beszélgetni, hindu szerzetesével. Kíváncsiak rá, ha leállítanak. És soha nem találkoztam olyan, olyan muzulmánnal, aki, aki azt mondta volna, hogy, hogy nem szereti a hindukat, és fordítva. Tehát, ha az utca emberével, vagy az élet emberével találkozol, akkor egyik oldalról sem tapasztalsz ilyet. Hát ez valami furcsa, érthetetlen dolog, ahogyan. Meg sok megmagyarázhatatlan dolog van. Hát most hirtelen, ha már Gandiról beszélünk, akkor ugye a nemártás elve uh, jutott eszembe a kapcsolatban, a nem ártásnak az alapja az a húsmentes étkezés, és uh, tehát, hogy az ember olyan legyen, hogy a lényeg se látson. És a, a, hiszem, a Bernard Só volt, aki azt mondta, hogy az emberek, a békéről álmodoznak, és közben húst, hát azt hiszem úgy fogalmazott, hogy zabálnak, hogy valami kicsit erősebben fogalmazott. És hát ebben egy óriási ellentmondást lát, hogy mi jogon beszél az ember a szeretetről, vagy a világbékéről, miközben a környezetében pedig folyamatos, durva követ el ugye hát a, a, a itt a, a vegyes táplálkozásra gondoltad az az állatmészállása. És hát nyilvánvalóan, hogy, hogy Gandhi nem így képzelt el a társadalmat, hanem régen is nagyon nagy hangsúlyt fektetett, tehát hogy az ember legyen környezettudatos. És abban volt még Gandhi rendkívül különleges, hogy, hogy az érdekérvényesítésben olyan hangot tudott megtalálni, amivel nem volt bántó, hiszen mégis a, az akaratát, a, a segítő akaratát mégis véghez vittem. De visszatérve kérdésedhez, hogy a mindennapokban uh, mit tapasztal az ember, hát nyilván, amikor van egy-egy ilyen támadás, akkor ez téma, és mindenki arr arról beszél, hogy ez milyen sajnálatos és borzasztó, <coughs> és azt hiszem, hogy tisztában van vele a, a nép, hogy ez uh, csak egy, uh, idézőjelben csak, hogy ez egy uh, szélsőséges gondolkodás, ami nem jellemző Indiára, és azt hiszem, hogy ez, hogy ezt állíthatjuk, hogy nem jellemző az indiai gondolkodásra ez a szélsőség, amit most éppen a, ezek a, a támadók produkálnak. Akkor azt is mondhatjuk, hogy a SZING miniszterelnök kijelentése, mi szerint ez minden bizony a külföldről irányult, ez a támadás, tehát onnan érkeztek, a, vagy onnan lettek pénzelve, vagy fölbújtva a támadók, ennek valószínűleg igazsága van. És inkább hát, a politikával kell az okokat keresni. Mi lehet, illetve az előző tapasztalatokra hagyatkozni, mi szerint valóban külföldről támogatják ezeket a, a csoportosulásokat. Olyanról legalábbis még nem igazán hallottam, hogy, hogy Indiában lennének ilyen terorsapad kiképző osztagok, Hát azért feltételezik, hogy külföldről jöttek, mert a tengeren érkeztek Bombayba ezek a, a támadók. De hát végül is szerintem nem is ez a lényeg, hogy, hogy kik voltak és hogy honnan érkeztek, hanem az, hogy, hogy ez mennyire brutális véleménykinyilvánítás. Még ha a általuk, vagy a legnagyobb magadhetetlenség miatt is nyúlnak ilyen eszközhöz, ez mégis tényleg egy borzasztó dolog, hogy egészen fiatal fiúkat így módon, hát hogy mondjam, befolyásolnak, hogy képesek legyenek így a, az életük árán és mások életét így kioltani és tenni. Köszönjük szépen Leves Zoltánnak ezeket a gondolatokat, hogy megosztotta velünk, és egy picit közelebb hozta, hogy mondjam is csak gondolatban is ezt a helyet, munkáit, amire néha gondolunk be, hozzá kell tennem, hogy a a, az újságba, illetve a honlapon a hírt megpróbáltam lehozni, kinyomtatni. Már ma már csak a sokadik helyen szerepelt a hír, már a futottak még hírek között volt. Hát sajnos ez a nyugati világnak a, a figyelme a harmadik világ felé. És Azért, soka... Ha, ha megengedik, akkor szabad, ehhez még röviden hozzászólnom. Lehetséges? Igen, de, te, de most röviden, igen. Egész röviden, igen. Tehát annyi, hogy ezzel azért az indiai sajtónak ez mindenképpen a fő témája, és folyamatosan, tehát negyed óránként jelennek meg az interneten az újabb és újabb közlemények ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy hallgattál minket, illetve jelentkeztél és beszélhettünk remélem, hogy jövő héten is fogunk beszélni. Egyébként a hallgatóknak mondom, hogy én meg fog próbálni a jövő hétre egy olyan beszélgető partnert találni, aki Indiában a politikai fölkészültséggel, együtt jár, tehát mi legtöbben spirituális ahokból érdeklődünk, vagy kulturális ahokból inde iránt, és valami kevés fogalmunk van arról, hogy, hogy India, mint egy politikai táj, milyen ezt inkább csak tényleg a hírekből halljuk mi is, és a, a, a közembert is csak másodlagosan foglalkoztunk, legalábbis azokat, akikkel találkozni szoktunk. Néhány perc, pedig most Bitner, Minaksi, Dórát fogjuk hallani, néhány perc erejéig, amíg erről a Jantra című új kísérleti filmről beszámol majd nekünk. a telefonnál Bitner Minaksi Dóra. Szervusz, Dóra! Szervus. Igazából már néhány percünk maradt ebből a műsorból, de úgy is beszéltük meg, hogy ma csak fölhívod a figyelmet arra, hogy ez a Jantra című rövid rövidfilm a premierje, ami december 16-án lesz a Fonóban. Ez milyen jelentőséggel is bír? Hát az én életemben nagy jelentőséggel bír. É, természetesen É, és hát de, és hát nem én csináltam a filmet, illetve hát én voltam. De hát Tóth Tamás rendezte, és meddig Drábor az operatőre, és tulajdonképpen ez a film most lett készen. És a jövő évre tervezzük ennek a bemutatóját, illetve hát... Nagyon reméljük, hogy eljut egy-két fesztiválra, illetve egy-két fórumra. És ez a, ez a, ez a decemberi, december 16-ai bemutató tulajdonképpen számunkra részben egy ünnep, másrészt pedig egy kicsit egy ilyen függönyelhúzás, hogy hogy aki, aki igazán kíváncsi rá vagy, vagy barát vagy, vagy, vagy igazán elhivatott közönség, az, az, az, az megláthassa minél előbb, és megmutathassuk, és tulajdonképpen nagyon kíváncsiak is vagyunk arra, hogy, hogy mit szól hozzá. Így, így elsőre a közönség. Úgyhogy, úgyhogy mi nagy izgalommal várjuk ezt, a, ezt az estét, ezt a 16-át, és hát ez, mivel mondtad is, hogy ez egy, egy kis játékfilm, tehát 20 percnél nem hosszabb, úgyhogy az estét még, még egy barátanátyám előadás is ki fogja egészíteni, ami természetesen élőben lesz, és egy rövid szünet után. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy még ez egy külön érdekessége lehet az estének, hogy hogy a film, hát ez egy, ez egy nagyobb komplex dolog, ami, ami a Jantra, Jantra egy, egy bizonyos Jantrára épül, de mégis tulajdonképpen a Jantrát és a, és a Baratánattyamot hasonlítja össze egy bizonyos szempontból, de természetesen ez egy nagyon... Csak úgy eh, röviden ugye a hallgatóink számára talán nem mindenki előtt teljesen világos, a Jantra az a írátok is négy szökkör, háromszög és pont elemekből álló, mondjuk úgy, hogy meditációs ábra, amit néha képformában néha csak a homokba rajzolva, vagy, mit tudom én, isporral kiszórva építenek, vagy festenek meg. Igen, igen, és nem mondom összintén, hogy nem is árulnék el, erről többet, hogy mert természetesen ez nem egy, nem egy elméleti vagy egy elemző, vagy egy dokumentalista film, hanem, hanem ezt mind-mind megpróbáltuk természetesen, hát nem olyan nagyon bőséges eszközökkel, de megpróbáltuk emocionálisan érzékeltezni ez inkább inkább egy egy egy, hát egy művész filmnek mondhatósan mint egy mint egy természettudományi vagy vagy egy tár elemző filmnek Ö, tehát, tehát tulajdonképpen ez a, a baratonatya mód ilyen szempontból közelíti meg, és az első második része pedig megpróbálja nemutatni a másik oldalát, és hogy ez így ott élővel keresztülhessen, de hát igazából ennek az estének a filma nagy senszációja, legalábbis számunkra mindenképpen, mert az első ilyen film a Tamás részéről is, amit a dokumentum, kisebb dokumentumfilmeken kívül, amit ebben a témában forgatott, illetve hát nekem is az első ilyen munkám. Köszönjük szépen, Dóra! Tehát ez december 16-án a Fonóban, itt nálunk lesz, a Fonó Budai Zeneházban, Sztregóca 3 este 8 órakor, Jantra, és valószínűleg még előtte való héten vissza fogunk térni a témára. Köszönöm, hogy fölhívtál bennünket, mi pedig elbúcsúzunk. egy fontos információt, említettem, hogy lesz egy Gandhi fotókiállítás, ez november 27-én 18 órakor, tehát ma a nyitott ház keretein belül, érdemes akkor oda elmennünk, és bővebben a civilradio.cjb.hu per Gandhi htm oldalon lehet róla többet megtudni.